مرانا مختار مولدین کو دمولانا عبدالباری سے دور تفسیر کر آن دا بحثیر نمبر کیسر تپٹوپا اے محلہ تر اجزائی مسجد کی پک گیارہ ست دوزار نو کی شہر ہے جدید ملائے دو پتی ایسا تایی اسیہ آدی سوید سنت کیسر این مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازانی زیمین چوک جنگیرہ روڈ چواری پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبائل نمبر زیرو وټیک د چې تاسو خواه ما پژای زوم پیژنم داې راغلیدي لګم دی او ددی خبره ده دهی دیی چې کم پیغام راړه د غ ډیر سم دی نوی ومالیا سپیډه پروت بهما لا آببدله دي چې ز بندګ نو کوم د غزیات پهطورنی چېې پیدا کړړیم په ایی تو جوون او دی اللله ته به تاسوه پهسکوللی ش ټول به الله تواپس کږو وګوره پلک زیات کې توحید یومیز د کړه له قیامت یومیز د کړه دنه دا دواړه اهم مسلې دي د ایمانیتو نبین و یا اتخذ من دوني الها تن درې خبره آیا 19 سم سواد الله نه نور لایک د بنګای یې یرید نه رحمانو کچری اعدو کی رحمان ذات په ما باندې د زرنده تکلیف را کولو لا توغیان شفاتهم شیان نو نش لري کوله زمانه شفارس د دې شی د یوی ځې مسلمان تو هدي دکړه دی قیتې بژندله دی په دی بې چې د الله دربار کې ماسووک په زوره نشي خلاصولی ولاون کې او نهې خلاصولی چې د ایید لا نه نه بهې خلاص کې نه بهې شفاارت دد فده ما ل را کې او کمما دا کاروکوو انې لهفی زعاالم مبین یکنن به هم په دغ کښ کارهکم رای کې زبخ کارکم را کې پروتیم کبل مې بتګار وی وو نو بیا کوم هوار پسې شو به ردی وت ویلی نو او کوم چې برا کې خول وی وجنودین نو دا وخت خپل ملګرو تر مخکم بیا وتا قالانو دو وې دا غم بیا وتر مخ دا وی اني اامن تو ربکم ما ایمان دا ولاستاسو رب اسمعون و اوري زماده خبر و اوري هي د دې قوم ته ویللی دی او یهی دې امبیانو ته ویل دي خبره حال بل زند په راه غواهان په خبلا کې د باندې پیدا کول یزما په دې خبره غواو وسین نو کومه لګیده دې مرګ چې ملیک نو کېل ادخل الجنه د توویل شل جننه ش جنته وې دن ش جنته جنت پر اشاره دسته شهید او بیا دې جنته نو الله د خبري ذکر کوي قالنا اوې د جنته کې یا له تقومیه هاي ارمان چې په قوم زما بما غفر لي ربي طبي خبره چې ما تبهنه کړې د عرب زما وجالني من المكرمين او زي ګرزولم دې زت من دونا ارمان دې زما قوم ته پته ولګي وي الله ربول دې په وحي کې دا خبره دو کلا دوه خبرې دې معلومېږي شهید تشهید وفات سرا به جنات تزې اشرف علی دانوی رحمه الله دا س نور مفسرین وی او اضا جنت تتلو روح په تور باندې دي روحانی تور جنت تتل دي نو دا مثلا تن اهل شوا چې انبيالهم السلام او شهدا دا ژوند دي نو په جنت کې ژوند دي جنت کې دي الله دې زمونږه استادو د ټولو دغه خلقو ملګرتیا نصیب کړي ادخل الجنه وردا نشه جنت ته نو وی جنت کې ولار دی وینا کین امام ابن غسیر رحمہ الله و ای الله دې په درهمه کې جنت کې مو سره د قوم غندې دې دوی د دو قوم خیر خوا لګې دلې قوم لګې دلې سړې واجلې د پګټي وښتلې چې د چا په سو سره سېدون هغه وسره کړې دې او به ول طلاش ګرځې دلی امي هغه لاشه پروت دی, پرو دی او hội جنت کې په مزو کې دې تفسیری مظهری وای فادخله الله الجنته الله جنت توردن نه کو او هو حی فیها او دې ژوند دې په جنت کې او دل رزق ورکول شي یعنی حیات الشہداءین ځکه چې شہداء ټول په جنت کې ژوند دي نه دا خبره پهنا ثابته شو چې دې قبر کې جوندی دي نه دي لکه خلک شهید لازم هولې وي شهیدان خو ژوند دی کنه لکه کې ژوند دي تعلق د آخرت سره دی او د آغې تعلق د جنت سره دی او روح سره دی دا بدن ژوندې نه د خلکو چې دا دی چې دا بدن ژوندې دی او بی عزیز سوالونا دی که یو داوی چه زمونگ دا پار دیده شفارسو کی با غلطه دا اغا جوند جنت جونده اللہ دی زمونگ ورساسو ده طولو نصیب کی وما انزلنا علا قومهی اللہ ربو لیزت وحی چه قوم خوده من که دل مجنت نصیب که قوم سرمیسه چلو که وما انزلنا علا قومهی من بعدهی نورا لگل منگا د پا قوم من بعد رسو ده دنا من جون دین یو لخر مین از سماید اسماننا وما ما كنا منزلین او نيو مونږ را لې ګون کې د لخرو اعتراض بدی دا دي چې جنگي بدر کې ولې ملائک نور راغلی سو پورا ملائک راغلی وو دارنګي په جنگي احزاب کې ملائک راغلی وو او نورو جنگونو کې ملائک راغلی او الله ایز ملائک نارالېګم نو جواب دره چې یو ملائک را لې ګل دې د مؤمنانو د ظلم از بتولو د پاره لقد اشاره او سوره کې ما جماعه دا امداد د دا ملائک نو غرغوله مگر د دې د پاره چې د مؤمنانو سرونه په مضبوط شي او یو ملائک رالی لېګل دي یو کوم د هلاکت د پاره نبی الله لختری نه بس ټول کوم لې یو یا جوړی ری هم کانه تلا سهتن واحداتان نو دا مگر چغوا یا د عذاب د یو چغه پراله جبرئیل امین په چغوهه له فاذا هم خامدون نو دا غوا کده ایمله پراتو ساله پراتو یا حسرتنا افسوس دې په بندګانو دا ویناد چې دا ویناد مله کو دا, دا, دا, ملیکو دا یاد دې درو انبياو دا یا حسرتن علی بعد ها افسوس په دا بندگانو یا حسراتن علی بعد او یا مطلب دا دے افسوس او کئی تاسو پا کم داس دی چې افسوس وکي تاسو په بندگانو باندې چې کم دا سی بندګان دي چې انبياو وجني دا انبياو تا بيدار وجني او مسرې نه مني ما یاتی مر رسولین مرازی دی خلکو د یو پیغمبر إلا كانوا به يستاذون مگر دغه پروتو کې گئی الام يراو د دې زين ادب نمبر 71 پوری پدې کې اول زجر دی او بیا ورپسې تقریبا لس دلائل عقلی دي فرق د شفاعت قهریابانی و الام يراو آیاتین ګورې د تخفیف دنیاویین الام يراو آیاتین في سور هلاك الذين مخذدين من القرون لامتهنا انهم اليهم لا يرجون چا غي دې تنرا پسگی مطلب دا دي چې اختیارات میته غوست دي در دې جداخت په اختیاروم نشته جوه بس خپل خوا خدي له ترشين و ان كلن ندي دا تول لما مجر جميع الذين تول بم سرام محضرون حاضرون لشي دا تول بم سر حاضر کړي شي و آيات الله مل ارض المته حاضر شي الله زبله بدل ورکوم بیا دا اوس دلیلي عقلي ذکر کوي په توحيد باندې او آيات الله ام الارض المیته تو او لوی نه خا په قدرت الله دزيده دا پارا الارض المیته تو اغه سمکده اوچا احییناها چې مون تازه کو دي لرا منها حبان او راوباسو د دینه دانی تمنه یا نو داغین د خوراک کین وجالنا فیها جنات ام پیدا په لاکډی دی په دې کی باغونه من نخیل لنکجرو فانا بنو دنگرو ففجرنا في امن اليلون امون رواني کړي دي پديږي چيني له اكلو من سمري هي دي د پارچدي خورا کوګي د میوود دينا ومعملت ايديهم او دانه دي پیدا کړي لا سونو د دی افلا شکرنا دا کوي الله دا برخ کده جو سورہ مخلوقات پیدا کړي ني هو ني دیو کدي کدن نكتب پدې اسمګه کړي چيني دي او کدي وونو کی کمي می وراوزی الله يوما عملت ايديهم دا خدای دې لاس سب ندي نو دا خبره غلطه ده چې دا مې د مټو غټړه الله یې ما پیدا کړې دي خدای ډېر لکه شکر ادا کوي سبحان الذي پاک ده غزات خلک له زواج چې پیدا کړې دي قسمه نا په دې اسمکه کې کلا ټول مما ده غناتم بتل ارضو چې زرغونی یزمکا په دې اسمکه کې قسمه قسمه نوي ګره یوزمکا کې په یو پټي کې یو کول باندې خداده پولیس نه یوې غاله تبا اندوانه هټکیه جبل غاله ته ګور نه پکې به مرچ کیږي اوس په دې مرچ کو کی تاریخواله چا واچو په دې اندوانه کې خو غاله چا واچو الله ادا کس ما پیدا کړی ني مم ما تم بیت الارض داغینا چی درغنی اسما کا و من انفسهم او نفسونو ده دینا خپل نفسونو کې وګوره د یو پلاړه په پیدای یو به انتہی غسنا کې بلبل څور څړې داره یو به تورینو بلبس بینی دال دا الله قدرت نه مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ او دغه نه چیدي نه پیجنې نور ډیر داسې دي چې باقي کې کس کسمه قسم سيزونه دي چې تی پیجنې نا وايات الله وملېلو او بلنا خدت د دې په اړه د قدرت د الله شپه نسلحو منه النهار چره او با سې دغه نه ورزه هم مسلمون دغه وخت کې بي ديا کې الله وې ګورې نه چرځ نه مونږ دا هرانا راخو نه جوړو او شمس تجري لمستقر او نور روان دی لمستقر الها داغه وقت مقرر دها غي د دې مقرر وخت نا کم وخت مراد دی نو یو خدا دا چې د روزانه رفتار ته مراد دی چې دا غي د پر وخت مکرر دی چې سار راخیه مخم ڈبی گا او دیم د دې نا مرادو در قیامت پوری چلی دا چدا نوربا پلا زمواری ورکی ڈیوٹی به پلا آدھا کئی کلا پوری کلا پوری چې د الله رب لیزت فخی ذالک تقدیر و لازیزی لالیم دادا انداز دا وزاد چو زور وردی و پویا دیں ولکا مرا قدرنا و منازل سپوگمائی منگ مکرر کڑی دی دی دی دی پارا منازلہ پڑاونا حتا تردی پوری آدھا چو اگر زیدہ سپوگمائی کلو ارجونی پښان دا څنګه له کجوري القدیمې ده ځړې پښان دا غسळी او کږي څنګه له کجوري دا څنګه د کجوري چې کله اوچ شي نو زیړوم شي را دا سراتا غونیم شي دا څوګموم چې کله ختميږي ختميږي نه اخره کې دا سراتا غنی پاتې لګي او څنګه غنی او دیم میشتې ته دا کوم د کسي دا الله رب العزت وي چې د دا نری کول او غټول او پورا کوله دا زمو لاس کی دی دا د پخ پخپلن دی روان لشمص ينبغي لها ضيم د دې چې د نور خپل دین نه د سپوږمۍ خپل دین لشمص ينبغي لها نه د نور چې اساني ده د لپاره ان تدریک القمره چرالاندی کیسوږمای ولللیل سابق النهار او نه د شپه ولاندی کیدون کی ورستا وکولن فی فلک یسبحون او هر یو په مدار کې ګرځي او لامبو وی <متلب دلشم سو يمبغی لحا> دی مطلب د لشمص يوم بغي لها د دې جمله مطلب دا لري چې د سپوږمۍ رفتار تیز دی نور وتنه شي رسیدي نو نور پوسوږمۍ باندې سبقیت نشي کولې چې په یو وخت کې جمع شي سپوږمۍ مخه را وانه دا شپه مخه د ورځې ورپسې ده اوولاً ليل سابق النهار د دې مطلب دا لري چې شپه ورسره نشي جمع کېدې یعنی نه ورځ شپه سره جمع کېدې شي او نه شپه سره جمع کېدې شي دا د ولا په خپل خپل ټيمي چې دا به مخ کیه راز باور پسی او آیت الله اولن حدا دې پارا حدا دا ان ان حمل لا ذریاتهم چې موږ سوار کړی دی او اولاد د دوی چې موږ سورګلې اولاد د دوی په الفلک المشحون تاغ شته دا کله شوي کی او خلقنا لهم او موږ پیدا کړی دی دې پارا ممسلی په شان دې کی شته کبون هر کبو ناغه چې یعنی تسکیشتای نه دي نورم ډیر څورلای دي او انشا که موږ وغواړو نو غرقهم غرق بګودیلار دوبه کوډیلار دریا پکې فلا سوريخ لهم انه به سوک فریاد رس ده دي ولا هم ينقذونا انه به بچکلې شي الا رحمتا منا مغرب مہربانې سره د خپل طرف نه ومتا انه د پارا د فایدیه غسو الاهین درې مطلب دا دی الله ما بچ ته لی دي د ډوبه دا سلام مهرباني دا او فائددا دري وختان واذاقي للامتقو ما بين ايديكم با زجر دديته په اراز باندې د الله د دين نو د قیامت نه کله چې ویلي شي دیتہ ځان بچی ما د هغیا عذاب نه بين ايديكم جرا روان دي مخکستا سونا يا بين ايديكم جستا سو مخته دي وا ما خلقو ما اجر ستا سونا دي لا الله کوم تورحون د دپاره چې او یاد د مع نه مرادهګونهونه دي ځان بچ کوي د هغېنا هغېګونهونه باید نه دي کوم چې مک ستااسونه دي اما خلفکوم چې روستااسونه دي لاله کوم تورحون د دپاره چې په تا سرره مکی شي نو د جواب دا اضا محضوف دی هغه د ارو چې کله دي ته دالی شي چې تکوو معب نه ساسونه مخ کی ساسونه روس ته کوم نه فرمانه د راځین باغی نه ځان بچ کوي انا د دې د دین دی مخوالین یا ځان بچ کی د هغه عذاب نه چې ساسونه مخی ته را روان دی چې عذاب د قیامت دی او خلفکم ج روس ته پخوا وفات کما عذاب تیر شوی د په فانو باندې باغی نه ځان بچ کی چرهم در باندې وشي یعنی د هغه اسباب و ځان بچ کی چې باغی باندې سره مستحق د عذاب د دنیا او د آخرت ګرځي د دې زسړی د اديسې غډی وړي مَا تَأْتِي مِنَ آيَةٍ نَرَاضِي دَيْ تَهِي سَوْنَهَا مِن آيَاتِ رَبِّهِمْ دَنَا خُذَ رَبَّ دَيْنَا إِلَّا كَانُوا أَنْهَا مَوْرِذِينَ مګر وې دغه نه مخالهونکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِيكُم مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ دي دي دَا دَيْ تزجر دې پېښتهزاب رسول زجر دې دایته په استهزاء باندې د انبيو د خبر سره وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَلُوا جُوَرِشِ دَيْ ان وی ګو خرجګای مې ما ده غینا رزق کوم الله چي رزق درکړې تاسو لره الله قال الذين كفروا للذين امنوا واي كافر مؤمنان انتم ايامغا خوراک ورکو من هغه چاله را لو يشاء الله كالله غني اتامون خوراک ورکې دره مونږ داسي چاله خوراک ورکو چې الله ولنه دی ورکړي ان انتم نه تاسو إلا في ظلال مبين مگر په غاره گمراهي کين تاسو ډېر زياد په غلطه باندې يې وي او ويقولون اوي ديمتا ازل وادو کله بيده اوده قیامت ان كنتم صادقين کيه تاسو رشتيني دا زجر دي په انکار د حشر او د قیامت ديو سراسر قیامت نمنه ما ينظرون د انتظار نه کين الا صهه تن واحده تن مگر ديوي چغي تاخذهم جو بني سيدلرا د هم او د به جګړه کی کې الله رب لد چې یو چغه به پیرشي بیا بهدا شي د هغ نه مخکې مخکې دی ل بهستل په کار دي وله ستتیونه توسییتان نودی طاقت نلری لري د صیت کولو ولا الی هلی یرجون او نه بخبل کور ته په سرات دی شيه کې را ځي چې قیمت حالت بهږي. چې دوی بلګي یی خپلو کې سودا به کوي حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم قیامت ترازیوی نو دوه کسانو با کپڑا راشبړدی سودا به کوي دیو بل سره سودا به لا کړي نه چا عذاب بر قیامت برا غلی بیم یو سړی با خور جوړ غړي د سار وو د پاره پدې کې به سار ویلا ساروله به لا پکه خوراک ورکلې نه چې پدې کې کی به قیامت راغلی و هم یخی سیمون ادی بجګړه یو بر سر خبره ترې کېو کی قیامت برا زیین چې کله راغې نه فله استستتی او نه دی بهطاقت د ووسیت نه لري او نه ب خپل کورته اواپس کوور شيوفی غافصورور پوکې به ووالی چې پهش لا کې یعنی تش مرگ نهدي د مرگ پسس بیاژوندي کدللی چې پوکېوهلیشه په ضا هم من ااجدسې نو دغه وخت کدي د کبرونونه الارب به میین سونه خپل ربطته به منډې وهي قالون هوای ب یاای لنا های افسو دمون لره. من با سنا می مرقدنا موږ جارا پرتګړو ده زاید آرامنا زموږ دا آرام زاین موږ ته چا هو جارا پرتشو ها ذا ما وادر رحمان دا هغه قیامت ته چوادای کړه ده رحمان ذات وصدق المرسلون او رختیا ویلو پیغمبرانو ان کانت ال اسهتن واحده تن دا مگر چا یا الله رب ال ذات ای دا بیا پرتګولو دا سرانه نهندوي یو چغه بهي د پهاعضا هم جمع اللهنا محضرون دغ وختې به دا ټول مونږ سره حاضر کړړی شي د چې کله حاضر شي الله به یو اعلان کوي چې فلی و ملا توله منافون شيیان ننده ې بزلم نه شي کول پهیو نفس باندې شي ان هییس هم والله توجهونه به بدله نه شي در ما کوتون تعملون مګر هغې چې تا عملونه کړو الله اتته چېسم میلاويږ ستا عمل پوجه به میلاویږي. اوس هغه بدل <سؤال> وسې بس خوې دو زه یو یو د ځخت دی بل <سؤال> جنت دین ان اصحاب الجنه یقینا جنۃ والا دا بشارت دی د پار د مؤمنانو یقینا جنۃ والا الیوم النظیم فی شغل فنهمتون کی بی فاکहून خوشالا یا فی شغل فمشغول تاکبی یعنی دوی به مشغولی فنهمتون د الله کی فاکहून خوشالا هم بی وازواجهم او بیبیان دای یا و ازواجهم بلگری دی فی زلالن بی بپسورو کی حلال ارائی کے ناس پا پالنگونو باندی متاکی اوناتا کیا لگون کی حاصل لادے چه جنتیانو تا اس قسم تکلیف بنائی لهم فی آفاکیاتون دید پارا بی پدی کی میوی ولهم آید دعونا او دید پارا بی پدی کی آغس چه دیگواری سلامن قول امیر رب سلام بی ویناد طرف در عبد مخلوقاتنا من سلامون وینا بی دا سلام بی قاولن وینا میر رحیم ترف له غربنا چ ډیر زیات مهربان دی الله دې زمونږ واسطه سد طول نصیب کړي په اعلان د سلامتی ا دی چې سلام قاولا من رب الرحیم وانتاز الیوم ایها المجرمون اغو بشاره تو او ذکر کوي تخفیف اخروی وانتاز الیوم جدا شئینا نظر ایوها المجرمون اے مجرمانو علم آحد الیکم آیا ما حکم نوکڑی تاسو تا یا بنی آدم اے اولاد دادم اللہ تابد شیطان چی بادت بنکوئی دا شیطان انہو لکم ادو مبین یکنند ساس دشمن نخکارا وانے بدونی او زمان بندگیو کئی حازا سرات مستقین دا دلار نگا ما دا تویلی نو چی بادت یواز زمان او که د مِنْكُمْ من کوم چېبلن کكثيرره یقینې شیطان کوم را کړي ستاسوونه خلک ډیرره فلم تتكوننو تااکون آیا تا صدااک نهکار ناخئهاضهی جه نه ملتتي د هغه جهنمدې کوتونتوهاض جه نه ملتتي د هغه جه نمدي قتونته وادون چې تا سری واده ه جهنم جان نه ملتی د هغه جهان نم دی کوتون تووادونونه چې تا سری واده کولی شوه کلو دن نه شيدي ته نمډځ بما کو تم تک فرون په سببدو کو فرستاسولی یو منقطې معله فام نن راسې بهمونږ ورو دا پخلو ددی دا پخلوله مهور کله لګی چې کله دی انکارو کې د خپل شرک نه لا قسوره انام ایت نمبر 23 کې ام تیراشيدا او سوره مومن ایت نمبر 74 کې رسده خبره را روانه ده چې دوی به انکار وکي يخ په شركياتو او كفرياتو نه به انکار وکي الله بوله په مهرو لګي نو ال یومنا لازم نخت ما الاف فہم موږ به مهر لګو دي په خلو باندې او تكلمنا ايديهم موږ سره به خبري کوي دي د لاس نه او ارجلهم او دواہی با ک یخبید دای دماغانو یکسبونه هغه چې دیسا مرونه کول دنیا کې ولاو نشاو کوم غو غاړو له تمسنا لا عینهم نو ختم بکو د ظاهر سترګې دای لا تمسنا ختم بکو مونږه علا عینهم سترګې دلی یعنی ختم والے بیکار والے براول ددی په دایری سترګو باندې فاستبقوا الصراطا نو را می بشی پهناسیرون څنګه بهوينی لار الله رببول لتی څنګه چې د زلوسترګې بندې دي په زو غواړم د ظاهریستګې بهملاړاندې کمموي بیا به لار څنګه نی ولا ننشو کهمونږ او غړو لا م سخنا هم ناندهو شکونه ددی حالله مکانه تیم ددی په ځایونو په مست توو موضین د طاقات الله رب لزتوي که چې شکلو لهراناند کمم. نبا خپل زایبای پختل حالت کی وای او شکلنا بلا زران کم نبا په مخت لشی نبا په شاو واپس کی دشی و منو امره هنو نکسو فل خلق اوا سو کیډی ورو مر ور کومګ دلارا نو نکسو نو کمزوری پیدا کومګ په اندامونو د هغه کی نو نکسو فل خلقي مونګه پیدا کو په اندامونو د واپس کو دلره په پیدایش کی مطلب همدغه کوي چې دغه په اندامونو کې کمزورۍ پیدا شي اول کی پوڑوکوالی کی انسان کمزوری او بیا رور و مضبوطی کی طاقت ترسی نزانے تو رسی نو بیا دهاغین پس اللہ رب العزت کمزورتی او بڑاوال راولی او دهاغین پسی بیا مرد دیں افلا یاکلون اید اید, اید, اید اکل نکار ناخلی اما علمناہ شیر آمائن بغی له دا صداقت دا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم او صداقت دا قرآن یدیبه نبی رسول سلام ته شاعر وین او قران ته د شعر کتاب وین الله وی قران شعر نه دی او پیغمبر شاعر نه دی و ما علمنا شعر مونږ نه له خوده لید ته وما و ما له او نه مناسب د سره شعر و سره مناسب نه د ځکا چې اکثر د شاعر خبره اده حقیقت نه خلافه لکه سوره الشعراء کې دا غي بیان دی شو او دغه خبرې ټولې په حقیقت کې د ندی ان هو الا ذکرن دغه قران مگر نصیحت ده او قران مبین او قران به واضحا لسته واضحا کتاب ده پدې کې سپټې پنا خبرې ندي او دا, دا نصیحت نسیت پاره ده ان هو الا ذکرن لمبه په کې دا ذکر کو چې نه مگر نصیحت او شعر کې هونه نصیحت نه هغه کله لمحبوبي پونديستایه کلا ولا روزيستایه کلا ولا کپړیستای نویدا نصیحت دی وقران المبین او قران دی وازه بیان کوم کې لیون ذرمان کان حیان قران دنیا ته دراتلو غرسلی لیون ذرا د دې لپاره چې او من هغه چالرا کان حیان ج هغه دی جونبه پوسړ سره ویا هی کال کو لو الکافرین او ثابت شیو پرشی وی نا په کافر دان دی مطلب څه من کان حیان چ او یری دا قران هغه چا لره چا هغه ژوندې لري یعنی هغه مؤمن دی نه مؤمن ته د یری ساده دي هم من کان حین هغه سو کې ژوندې دي څه لداغو حتن فقیدي او بیا د عقل, عقل هم نو دا قران دی لره هغه دی چې دغه اکل من او یری او د دې د بیاقلیو کما کلطب نورستو شي هيا مراته نن د ک دی مؤمنان یعنی مؤمنان حی القلب لأن الكافر كالميت الذي كالميت الذي لا يتدبر ولا يفكر تفسیر خازن و عالم التنزيل وی کافر بشاند مړ دی سوچ نشي کوله تدبر نشي کوله او مومن مسلمان به جون دی غونری د سوچ فکر کول شي نه معنا داده چې کم سړی کی اراده د ایمان وی نه تدلا قران مجید یا ور او د بیا د اغینه پسو سوچو کی نو ایمان و کلل عَلَى الْكَافِرِينَ او دیله راغلی دی چې ثابتته شو نه اوه شي حول کافرین به کافرو چې قیمت پره ذبانه نهوي اوله میره آیا د نګوران نه خلکناله هم چې مونږ پې دا کړي مما مم دهغې سرنه املت چا هغه جوړ کړيدي زمونګه ا عامن سااروي په هملهه مایکون نودي د د مالکان الله ما چې بخپل قدرت کوم جوړي دي پخپل لاس می جوړ کړی دی معنی پخپل قدرت باندې خلک وای الکد اشی ما پخپل لاسو غټل دی مطلب ی دی چې د ما سره ربو سو شریک نشته د بل چا نراته پات نه دی نو الله وې دا پیدا کړی دی سو کرا سره شریک پکې نشته وزللناها او دا مونږ ته به کړی دی له هم د دې دا سروي کا الله نه تاب وکولې لوی غټه میخه بیزان بے ہوتا ہے چوری وڑو کی معصوم بنیولی کہ گزرتے بوزینอัลتا بور پس سیدھا آ رہی ہے کہ کورٹ تیراولی نالتا بس سیدھا آ رہی ہے قدہ اللہ رب العزت تابہ نکلا لاس انسان انیم نشٹنگ گولے اب سوکٹنگ گئی یار اللہ یوزل اللہ دم تابہ کیڑی دی لہم ددی دا طارہ فمن رکوبہم باز ددین سر لید دیدی و من یاکلون اودینا ہاو باز ددین دے خری سسر لید اسد خراک دی لکه لگ اسد سوار دی داننگه اوخ دسر لایون دهید خورا کوم بی وسخر د سوار دی اجو سلی خر خوری دی نو دا خلق نری شیطان کیو طرف نہ بسڑی اختشی هو زې پدی خبر کی چې هر حلال ده کومور دار ده یرا ایمون ته خنوره پتنیش نی وای خو بس چې سا خوخت کنا حلالو ی خوړی وای تې خورا مالګریو ترا غواړه چټول خوړی وای خیراتې کوا ولا هم فیا دغیب پارا پدی کی منافع وفائدي دي او مشاربو او سيزنادس کولو افلايش کورون نه دي شکر نادا کوي وتخذو من دون الله الها بين ولدي سوا ده الله نه نور لایک ده بندګي لا اللهم ينصرون شيت دي سر يم دا دکړی شي الله واي دي حبل سوق ديم دا د پاره نیول دي خلاص تتيون انصرهم هغه طاقت نلری د دې انداد وهم او دعبدان لهم درخپر و معبودان و لپاره دا مریدان دی پیران ولا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا عبادت گزاران دا مینډواران او دا زیارتونو دا جون د یو لخر به حاضر کړه شوی الله ایتخو د دې په ته برییا کیده د عبادت کوي چې به می امداد کړي الله الګ دا کلن کار واخلا راز شپه خدمت ته کوي او خدمت نه کوي نو د خپل ځان نشي ਸੰبالولی نو ستاي امداد بسو کیږي او دین مطلب دا لري چې و هم دغه ما بودان ددای له هم ددي مشرکانو لپاره جون دنیا ولخر به مهزرو ناظر کړي شه جهنم کې کم ما بودان چې هغه په خپل عبادت خوشاله دي یعنی هر هغه سړي پیر دې کبير دې او کپل یو شی دې چې دا هغه عبادت کیږي به خوشاله دي الله یې دا ټول به دوزخ کې ځای پراتی نه فلا يحزنك قولهم غم جن نه کیتال <سؤال> الرهیناده دای دای بغاډي وډي وای چې وګره افلان د قدرت ثاونه دی افلان کې د دې ثاونه دي افلان کې سرادادی او افلان کې سرادادی نو ایته غم جن گما فلاحظن کا قولهم رام دین لنی کی تعال عربی نه ادا دی د دې په ګړډو خبرو مغه پکېګا ان نعلم مایو یسرونا من بو یګو با کی چې د ی پهټی او ما یو نونو با کی چې د احکار کی اولم یرا الانسان ایا سوچنه کی انسان ګورنه دا انسان ان خلقنا او چې من بی دا کړه د لرا منو فتین دی نو سین فایزا هو خسیم مبین د دې دې جګلکه ان کې احکارا و ضرب لنا مثلا او بیانې په مونږ اعتراض زګر کوي زمونږ د لپاره اعتراض یا بیانې زمونږ د لپاره مثال وانا سیا خلق او هیر کړې د خپل پیدایشه دداغه غلطي تیراز او غلط, غلط خبره سده قالا وايدا به خواندا مای يحيي لزاما سوق به جوندي کیړو کی وحيار امين دا سهال کی جیويدا راست رميمن راستو زرا زرا دا زرا زراړو کی به لا سوق جوندي کوي نو کل دوت جواب کیو آیا يحييها الذي جنديكي بديلر هاغات انشها ولا مرهن کدا په داکری پیدا اول ذل زموارشته کنا چې چا پاول پیداکری هغه بیا راپورته گئی او هو بكل خلقن عليم هر بهر مخلوق پوه دی یا بكل خلقن عليم بهر یو مخلوق باندې پوه دی هر مخلوق پیدا کول شي طاقتوال دی پي الذي اعزات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا دا په اسبات کې قیمت یو بل دلیل اصلي توای دي زړه زړه اډوکو کې بجوان څنګه راځي به خاورو کې بیا دوباره ژوندون الله څنګه اچي ما الله وک سوچ کوي الذي غزاد جال لكم من الشجر الاخضر نار چه په دا کله استاسو د پار دښنې ونین اور فاذا انتم منه توقدون دا واه کې تاسو دا غین بلوون کیي اور بلوايد ځان به پاره نوښنې ونې ته ګور پکې ته ګور جا غد ورای یو ځای شي دا غی نو اور خیدین الله رب العزت دوی چې متضاد سی زونه متضاد پیدا کوم شنه ونه طلا کوي کنه یو جو سره لاند او کلهندو تور لگین لاند نه وسوځي شنی ونه تا ګور اور تا ګور الله اذا پکېما پیدا کړل دینو ته پدې قادرایم نو پزاره زاره کی پاړوکو کی پا غوخو کی پاړي کی بیا جون چولم زما کار دې پدېم قدرت والے يم او الی صلی ذی خلق آیا ندی آغازات چی پیدا کڑی دی اسمان اوزمکا بے قادر ان قدرت والا علا پدی این یخلوکا مثلہم چی پیدا کی دی پشان این یخلوکا مثلہم چی پیدا کی دی پشان مانا دا, دا چی دی بیا پیدا کی ہیں بلا ولنا وہو الخلاق العلین تغالا دی الخلاق دیر خب پیدا کې یا خلاق پیدا کې الله علی ماپ پو یانی دک کو الله پیدا کو انک نبل سوکو او دک اللله د پو نبلسووک انما امرروو بی ش کا حکم د دی الله آراده شیان خله چې رادهو ک دی اوسیز یا کولوو نوای یاغیتا کوجیشا کوون نوغ شي په صبحان اللهی پاک دغازات بیایی ملکو توکل لشي چې د اغل لاس کے بعد شہداری اوسیز دا په یلطور جوونو د اللله ت تاسو پ سکولی شیں دا صورت ممتاز دے پواکی دا حبیب نجار دارنگی دا صورت ممتاز دیں تا غدر او چگو انسان پیدا شی نوم چگوئی چمری نوم بچگوئی چه بیا پیدا کی گی او دوار پورتا نو بیا بچگوئی بل لا صورت ممتاز دے دی ورایه ایت ان جعلنا في اناكم اقلالا چمون درې په سټونو کې تو کو نه اچولې دي اوه تو کو نه باز ولا ما مراد اخلي دا غلط پیرانو اقتداء په تقليد يعني غلط تقليد چبير گمراهي او ده اور په ډوډو شروع روان دي بلدہ صورت ممتاز دی پویناد صاحبی حسین چو جالنی من المکرمین بسم الله الرحمن الرحیم صورت صحفات بام مکی صورت دی و دیر شمد پا ترتیب کی اوشپک پنزو سمد پنزول کی پس د صورت انعام نلازل شوئے دیں حربت مخ کے سردادیں دی مخ کی صورت کی ویچو ازار بلنا مسلا و نسیح خلقا د زمان دے پارا مثال ذکر گئی یعنی قیامت داری گنی نو دلتا پا واللسم آیا کم دک که خبر ذکر گئی بیا ذکر گئی جدے قیامت داری گنی اعظام اتنا و کننا قرابا و اعظاما او آباؤنا لولون بل لا دی جاغ سورت کی دی صاحبی حسین قول ذکر کرو و جالنی من المکرمین دل دمو ایچ وهم مکرمون دی بجنت کی عزت مند کڑیشین بل آغ سورت کی ایلیو سبحان اللہ زی خلق الازواج اکل پاک دیاغ زاد چہر رنگ میوے ار رنگ بوٹی پیدا کڑیرین نو دی سورت کی دلائل ذکر کئی پا پاکیت دا اللہ رب العزت ہوند بلغه صورت کې د کافر کول ذکر کړو چې من يحي لظام وه يا رميم په صورت کې په دې باندې دلایل ذکر گئی چې دغه ذات په جدي بجندګې اډو کې بل باغه صورت کې هم د نیکانو تذکرہ د صاحب یسین او د غد ملګرو په دې صورت کې هم نیکانو حالت ذکر گئی والسافات صفا پدی دریو سوراتونو کې مخې سبا فاطر یاسین پدی کې مسله ذکر کړه نفی د شفاعت قہری بیرم باندې دا وو د دل اسبابونو نه چې پدی اخري څه کې ذکر کیږي پدی دریو سوراتونو کې ورپسې سوافات سواګ اورپسې زمر دا دیم باندې دې اخري حصے د قران مجید پرې کې نورې مسلې ذکر کړي سورته صافات کې ذکر کړي عز المصطفين دا چې موږ کړو بنديګانو اجز د الله دربار کې نور پسې سورته سات کې ذکر کړي ابتلا د انبيای کرام علیه وسلم چې صرف اجز نه بلکې ابتلو بالمصائب چې کله دا ذکر کړي نو سورته زمر کې به مسله تفریق ایتفد فعبد الله مخلص اللہ الدین علاء للہ الدین الخالصہ چیزا اللہ دربار کے خلاصہ ان کے نشتے طول مخلوق اللہ کا محتاج دیں نفاب دلہ مخلص اللہ الدین عبادت یک یوازد اللہ کہیں سورت دری بابا دیں اول باب آیت نمبر چورتر پوری ہیں دیم بابر آیات نمبر 149 پورې او دریم تر اخره پر منی باب کې ذکر کې ایجس د ملائکو حالت د جناتو او زجر ذکر کوي په انکار باندې د مقاصد ارداونا انکار د توحید نه د قران نه د پیغمبر نه د قیامت نه پرې زواجر ذکر کوي تخویف و خراییز ذکر کئ دارنګ تفصیلی بشارت ذکر کئ مومنان ہوتا په اول کئ جس ذملائکو او حالت دا غی وصافات صفن دې ځای په صلور آیتونو کئ صفات ذملائکو وصافات غوادی صف تڑن کی ملائک صفان بسف تڑلو سرا فزاجراتی غوادی منک اون کی ملائک زجرن پمنک ول سرا مناکون کی ملائک شرون کی ملائک شڑیکا دغلا پیریانو نو شیطانان لرا کله چې دی بار دم ملائکو خبر اوریدو لزين دارنګ فزاج رات غوا دی مناکون ان ملائک انسانانو مؤمنان لرا دنا فرمانه ایدا الله نا و الہامات سرا یعنی هر ملائک چې مؤمنان بندگان ته الله دنا فرمانه ای نا په الہام سره مڼی کین فالتالیات ذکران ګوادی غلستون کې ملایکه ده وਹੀਂ دا ټول ګوادی پس ان الهکم لو واحد چې ساس لا یک دمن د گئی دی یو ذات یانه د ټول حالات دا پدی ګوادی چې ستا صورت دی او رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکی او ما بینهما او د چې دې ترمن د دی ور او رب د مشریقونو مشاره کې جمع راغله په اعتبار د هر وورو چې روزانان ور د جداجو جدا ځای نرفخې دي ان نه نه ساعت دنیا مونږه خسته کړړی د آسمان میز بزیتن پهخواز سره ال کووا کب چې سستوري دي مونږ دا نزدي آسمان د دنیا دا مونږښسته کړړی د بزی نه په خز سره ال کووا کب چاغستستوری دي و حیفزن د سالو دي دا حفظن یا خوب مفعولی مطلق ده پاره د ده, ده فیلی محصوفا وحفظنا حفظن مونگا ساتل, ساتل گڑی دی پا ساتلو سرا ساتل د مونگ دا آسمان پا ساتلو سرا من کل شیطان امارد داری و شیطان سرکشنا او یا دا مفعول لہو دا پار ده دی ما قبل لی چی مونگ دا آسمان خیستا کرده ده تستورو سرا وحفظن او دا د پاره د ساتلو دی بلکل شیطانی ماریدن بحریو شیطان سرکشن لا يسمعون الى الملائ الی دیوغ نشی یخذله اغه مجلس او مجلس افضل مراد دینه ملائکی دین چې کله د وحی مبارکه مجلس کین چې الله څخه کارونه سپارلی دین دای لګیادی اغه تقسیمې خپل کی پیران ختل دی ب دا وگی خدا د هغه خبرې بی وری دی كتب ال خلکو ته به وی دد به سملګری هغوی ته به و فلانکې ځای ک به باران کېږي فلانکی ځای کې به سلا را ځې فلان کې ای کې به بیماری را ځيد به خبره خلکوو ک خو را کړه خو بهختیاوه زهکه مالیکونه بیا اویدلی وه او نو بس دخل کو به یکنډړ چې فلانکې راې د او کامللی بیا به دغه پارسه کې معله نه الله رابل ته بیا دد نه کړړه په طرریقه چې اوس به خیجي د پهست باندې ی یو زفونه د د ل کېږي من کللی جانب د هرر طرفه د تفسیلی بهیان مصور تیجن کې را شي چې بیریان په اقرار کوي د دی دور او دپره د راټلو دوررن دپار د یا د هوور ډټلی شي د راټلو سره والله هم عذااب ب وااس او د پاره به ذا به هم میشه اللهمن خطفل خوا ته مګر کڅوک ت ابا هون دا په سولګي شهاب نو ساکيب یو لمر انا کونکي الله وک سلغني څوک دراوته دین لمر په سیشي هجه کمځي کلا الان به کونه غځي کې استادين فاستتم تبو سکد رينا اغه مشت دوخلکان آیا دې دي صاحب پیدایش کین امن خلقنا یا هغه چې موږ پیدا کړی دي یان ادنه تپوسو سک چې ستا پیداش دی او ګنه د اور مخلوقات غرتو ګره دینور او زناور تو ګره نهته د قیامت نه انکار کار ې کوي ان نه خلکنا هم مونږ پیدا دا کړیدي دیئ دی من تین الله ذ ب د خټریخنا ک نه دا زجر په انکار د ررسه ته بل عجبته بل کېته تعجب کوي د انکار د قیامت ددي نه خرونه د ټوکې کوي د قیمت پورې ان کار انکار ددي ی سره کوي یا بلجب ته بل عجب مم مانزل علیک من القرآن تا خوشالئی باغ کتاب چتا تراغل ده یعنی تا خوشالئی خدا دی حالت سده ویسخرون و حالدہ دی چه دی خوٹوکی گئی تا پدی خوشالئی چه قرآن را گئی او دی تب اوس ایمان نسب شی خواهم ویسخرون او دی خوٹوکی گئی عاجب دا مم مانزل علیک من القرآن وهم یسخرون بھی ہی تی دی سر ٹوکی گئی ہوئی نو د ہدایت کتاب سره چې ټو کې وګړو حکم راه و که به واهزازو کيرو کله چې لنسیه تورکول شي لا يسکورون نسيهتنا قبل اي وازار او اياتن کله چې اوينه د یو نخا يستسخرون د دي داغي پورې خندا کوي او ټو کې کوي وقالو واي دي ان هاذا الا سحر مبين نه ده مگر جادو خار معجزي باركي وي د خار خار جادو دي وي ا عظامتنا وکنا ترابن کله چې موږ مل شو او شو خاوري فایظا مانا وډو کې اننا لم ابوسونا اي موږ به یا را پورته کول شو او اباونل ولونا او ايا زموږه مشران دمبني سلری غني خبر اډنو قل دو وانا ام او فانتم داخرون او يي بزليلا دا را پورته کېدل دا بسنګ يرا سو کال پسبئي او په کومه طریقه بئي اي ف انما هي زجرته واحده فانما فا هي يكنن ذا ديمش بيلاي د بیا را پورته کیدو زجرات واحده تن چغد یو یو چغبین فاذا هم ينظرون ناس پی دی بغوری صدا ګوری الله رب العزت زمون دوستاز د تنار مولانا سیب قبر منور کی داز ایوین کیف فاذا هم ينظرون نو داخه به نو ستا بغوری چغای کناسه فإذا هم قيام فيذام ينظرون داغه کې به ګوري له پندای شه القران رحمه الله هغه په تفسیر جواهر القران کې وای قیامت کا منظر دیکھ راغي ہوں گے فاذام ينظرون داغه کې به ګوري دی هغه د قیامت او قران ينظرون ذکر کړه مفولی ولا نه کوه جسدا وې چې او سړی باندې آرامي کړه نو یو خابل خونو بس دا غرض زئیته ګوري او چه سلیبه مهران کیاو پریشان نو دېد پریشانای نو کله یو خو ګوره کله بل خو ګوره د سرګې د کس کولو نو الله ی بس دې ګوریه ګوری وین وکالو او واي بدایای وای لنا های افسوس هاذا یوم الدین دا دا ورځ د بدلی مونږ ویره قیامت نشته د بدلی غره سورا لوی هاذا یوم الفصل الذی دا دا ورځ د فیصله غا كونتم به تکذبون کتا سو تنسبد درو کلو احشر اللزین ظلمو ملائکو تب ویلکی گی جراجمع کئی ظالمان و ازواج همو دا دی غمل کری وما کانو یابدونا دی بے بندگی کولا من دون اللہ سواد اللانا دی او آغا سوک چی دی خدایانو سواد اللانا مراد خدایانو نسوک دی دا صورتی انبیاء آیت نمبر اکھن میں استثناء سرو گورا مراد تن آغا سوک دی جب اخپل عبادت خوشا لہو دا انبیاء و خوم عبادت شوئی دے دن اکان و خلقوں میں عبادت کی گئی خدا تینا ندی مرادو مراد تینا آغا دی چا غی بخپل عبادت خوشحال دی نو اللہ بوئی اخشورو اللذین ظلمو ملائکو تب ویلے کی گئی چرا جمع کئی محشو از اللذین ظلمو اخشورو المشرکین امام کرتبی مانا کئی چیو قالو للملائکت اخشورو المشرکین ملائکو تب ویلے کی گئی چی مشر وک چې به بندې کول س الله نه ف میلا سرتل الجحیم روان کوي د لاه په درف دلارې د جه چې رواني کې او دجه نم بولطورورسی وقعې فوم اللله پو ید راي ان او ممس اولونادي نه تپوس کولی شي ماله لا تنا سرونه چېیو بلدات نه کويله شوي د چېی بلد نه کوي بل همی او بلکې نهنا مستسلمون غالبي خودن کي الله تا مطلب څه دي لا يقدر بعضهم على نصر باز بل هم منقادون للعذاب او مخذلون يعني وي به پر پرځو الله تا غالي خودن کي معنا دا د یبس الله استا استا پړې زمغه غاله خود بین دنیا کې غاله نه دیناله خو بیا خپل خواخه خپل قدم اوجه طول حاجت اجازه تم حلاوی <اللعو> نن بدی غاله خودن کی واقبل بعضهم مخا مخبشی بعض ز دین علی بعض بعض تا يتسالون تتبوس بگی یعنی خبر یتری بشورو کی قالو نوای بدی دا کشران بدی مشران تو وین انکم کنتم تطعوننا تاسو راته مونتا ان الیمینی د دین د طرفا دخی طرف نه بمراتل کول مونتا یعنی مون بم د دین نه منکولو د قران نه تاسو مون کول چدی درس لمه زہ ولیدې کې دا نقصان دا دی دادی وممیان لدې حیات النبی نمنی سما الموتان منی مزا ولایې تاسو مونږ ترا غلی وې د دې طرفا انکم کنتم تعتون تا لا تاسو رات لای مونږ دا ان الیمینه د د طرفا یعنی دا اشاره دا ګرمایو ذکر ذکرګه دا تفسیر نه اسی دی اسینه تفسیر ته جوړ کای هر آغا سړی چې د دین د منی کین او طور پسر روان چې قیامت کې ولیدکہ انجامی کا زیمہ کا غبللی خو چې د دین به یو کار ندی منی کای هغه کار د دین او تات نه منی کینو میمنه واس دیو هغه کار د دین کا انکم کنتم تعتوننا تاسو راتللې مونتا انلی مینی د دین د طرفا او دا اوسم کین دغه مشرک پیرای کدا خپل مریدان قران د بریدی د دې یقین د درس ته شینو پیر بسخوري دا باطل پرستا ک خپل ملي ادا خپل مقضيان په هاګه masala نو بیا به خوري څنګه بیا خو لا جب نشي وهلي زګا تا غيب وي قیامت کې چې كون تم تعتوننا علی الیمینی ذین د طرف چرات نو پیرا ملا کوي आम्ही غریب په دین څه پوې قالو نا غيبه دوی بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو تاسو مومنان تاسو بخبل د سړی ځامنه وایي او ما کان لنا علیکم من سلطانین نو منلرا پتا زور بل كنتم قوماً تواغينا بل كويتاسو يوكم سرکشا فحقالينا قول ربنا نصابتو شبنگونا درب زبنگا إنا لزائقونا چمنگا ويسكون جدا زاب فأغوائناكم منغا گمراكليتاسو إنا كننا غاوين زكا جو منغا گمراحان منغ زكا گمراكليتش منغا گمراحانو فإناهم يوميزن ندئي پدغرز فلا زاب مشترقونا پا زاب کی ان كذلك نفعل بالمجرمين موږ د تکا شکار کوو د مجرمانو سره عذاب کې مشرک زګای چې نن زیارت کې شریک پراته یې نو حقيقه يهودا عمل يهودانوอัลتابم یوهي ان هم كانوا اذا دا لهم داع الا تمام قبل او زجر په انکار د توحید ته د دنیا کې حالت سو ان هم كانوا بشکاو کله چې په لا اله الا الله یشتلا یک ده بندګایې سیواد الله انا برسوک یستکبرون نذی بتکبر کو لوی به کولا و او او ذیبوی اننا لطارق الہتنا آیا پریدمه خپل خدایان شاعر مجنون دا وجد دي شاعر لیوانا پیغمبر ته شاعر وی اولی منه به وتوی و بل بعد پارو ایذرا دنا قبل یعنی شاعرون ندی لیوان یوم ندی بل جاء بالحق بلک درات ملګری دی په حق سرا یعنی حق مصلی را hộiida <تصفح> وصدق المرسلین او دې تصدیق کړي پیغمبرانو انکم لذایق العذاب الیم بشکتا سوی سکون کې د عذاب دردناک و ما تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لا بد نه شي درکول مگر د هغه ته تاسو کول دنیا کې الا عباد الله المخلصین مگر باندې ګان د الله خالص کړي شي مراد دې نه سوک دي دا ایس سنا د سنادا دا د آیت نمبر 38 نه چې انکم لزا یو کل عذاب لنین تاسو به عذاب تزای خو ها الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړه شي وي به عذاب کې نه وي دوی بچتای او خوش قسمتا لهم رزق معلوم د رزق معلوم معلوم معنا او خستر رزق فواکه میوی دی او هم کرمون دوی به شي فی جناتنا ایمپ جناتونو د نعمتونو کې الا سرورین ناس به پدختنو متکابرین مخامخ یو بل تا لطاف علیم بکاسم ماینن درځول بشی بدی باندې کاسې دا اشرا اب چن دارو بی زات تقسیم بی لذت ان خندور کې لشاربین سکن کولرا د جنت په شرابو کې ګره دا ټول نعمتونو د جنت دی ګر کین الله دې زمونږ او د ټول نصیب کین د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دې الله نصیب کړي او الله رب العزت دې هغه مامن چې کم به حصول د نعمتونو د جنت کې راضي الله دې داغین دا مؤمنان مسلمانان بچ کړي <تصفح> الله د جنت ته شراب او یوسوسې فطونه ذکر کړي یو بے زوا دایغین دا کاسه مماین چې کنه ډاربې او د چینی وبړې ریفایدا نا کړي او ترو تازه یې نه یو داتې تازه بې او دنیا شرابو اغوی صخا یو شراب صخای او یو اچارا چه صخایی که کې که اچار تیجور شه چه صخایی که انا شراب تیجور شه در امده چه بیز و آتکس بین بی او در امده چه لذت اللشاری بین خندور که اسکن کلا او در اغیق در دنیا د شرابو یو سو ناکارا صفاتی <تصف> عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضی کردی د یو خدا تو یبن دی پاک ندی پلید شه دی حرام شه دی بل چې د اوس کل نو سره بهوش شې چې کاله بهوش شې نو دారణ نور کئ یو په عقل پردراولی یعنی سره نشای بیا او هاو دا داتې د پخپل ځان کنټرول نې دلان دی ندی بیا چې دنو لې بوله واړه بوله خراب کړي نو د جنت پر اشاره د کدا ټول صفاتونه به نه وي بی زعا تکس بین بی لذتن خندور کس کن کل را لا فی آغاولن سر در دیں ولا هم آنها ینزفونا او نبد آغید و جنا ینزفونا اولتائی بنو ورزی دیلا یا ولا هم ینزفونا ولا هم آنها ینزفونا نبد آغید و جنا پاگلان کولشی دی او یا ولا هم ینزفونا نبد آغید و جنا مستیگی دی فتح الرحمان کی شاولی اللہ سکمانا کئی چھ مستیگی با امنا و بی یانم قاصرات او دیسه قضوی قاصرات الطرف کته کوونکی د نظرونو عین نو د خيسته سرګواله بیبیانه قاصرات الطرف بندون کی د نظرونو پخپل ځان باندې د خاوندانو یعنی دوم رخصت به چې د دوی خاوندان به بل چاته او د مطلب دا لري چې بندون کی د خپلو نظرونو به تو خاوندانو به د خاوند به بل یعنی خیاناتی به عین نو د خيسته کانه انهن بيض مكنون تبو ايچاګي دي پټي ساتل شي وي ګرد غبار ګړو مړو په پيني لګيدني اقبل اباظ و مال اباظ مخامخ بشي بعض د دینه بعض او ته يتسالون تبوس بكين ګن مفسرین لګ امام کرتبي رحمه الله داس نور خطيب شربيني سه به هغه دي زې کوې معنا چې د دنیا قانون دې ملګري اوږي کی جمعي خوراکو کی اساقو کی بیانستي خبري کوي جب شب لګي پدی گف خبر هم د کې خبره ت کي بیا په دشاررم زیکرټي ګب شب کې به یو خبره را شي قاله کالو منم او به ی ون کې دد نه انې کانلی کرین یقی ننزما یو ملګ را یو کولو ال غبه ما تهوي ان کل منل المصدقی نه آیا ی ته په قیمتتو یا نستاقل داې چې قیمت بر ځي غن چې ته نختارره او غبه ما ته ائذامتنا کلجمونلشو وکنا ترابن شوخری واذمنه وها دکې اننا لم دینونا فایا منلا به بدلرا کولشی هغه نو نخ د اریا را غبداسې چې قیامت نشته بدلل نشته سړی دا تاسو ګبډړ کړره قال او بوای سو کو معالم تنزيل وای شفائل د دې قال له الله قال الله تعالی له اهل الله بجنات یانو تو ویچ حالن تم مت ولیون آ یا ایتہ سحکار کیدن کی او تفسیری مدارک کی علامہ نسفی رحمہ الله وی چہ قال ذلک القائلو وی ان کے وی زمائی و دا غو وین کې نه د دې چې وی زمایو یو ملګرو چې دا سه بي وی نن کې نخ خارې جتا وی راوريږي د دوزخ کی ګورو حالن تم مت ولیون آ یا ایتہ سکاتون کی ورخارا کیدن کی جهنم تا فطلعا نو دې به وګوري جهنم تا فرآو فی سوائل جحیم اوبو وینی دلرا فی سوائل جحیم پا مزد جاننم کی قالن اوبو اید اکت اللہ اکسم پالا ان کتا یکینا نیز دیوی تو لطور دینی چیز در غڑولے وی زدی حلاک کردے وی قریبت چیز دی دی دوزخت دو ازان سر راستے وی ولولا نیمت ربی کچرنیو نیمت و مہربانی در عبزما لکنتو من المحضورین نزب وید حاضر کرشونا فماحنو ب م آیا نی موږله کدون کې دا حځ د استفام په ف اتفبانې داخله د دا مع تووف محضوف دی چې حنو مخلدونهحنو مخللهدونه م غمونونه فحنو ب م نه یعنی آیا یمونګه هممیشه نمت را کړړی او نومونګله کدون مانا دادة چې مونږ به هميشه د پاره جندیو مروبانا الا موت تن الاولا مگرغه مرګ زمونږ لر باندې او د استفهام تقریری دی یعنی مانا دادة چې بالکل به مونږه اق یو مرګ راغله دي او مونږ به اوس هميشه د پاره جندیو او ما نه نب معذبين او نو مونږه عذاب راکړې شي ان ها زاله والفوز العظیم لیکن دادة کامیابوي دا کامیابی چا حاصله وي لې مثلی هاذا پشان د حاصلولو د دس نعمتونو فلیا مللا عملونا عملیو کې عمل كونکي ازالک خيرن نزلن ازالک خيرن د دې زاینه آیت نمبر 73 پوری تخویف دی ازالک خيرن آیا د نعمتونه دي ازالک خيرن نزلن آیا د نعمتونه دي به ضرب مل مسیاکی ام شجرت الزقوم او کا غوند زقوم ان جا لا فتنه للظالمين مونږ ورزولې دا, دا فتنه لپاره د ظالمانو فتنه دې زای کومه دا فتنه په کب دوزخ کې اومده دلته دا فتنه داسې ده دا چې دوی به یو ګور یو طرف ته توی دوزخ دې اور دې جټه به وسوي او بل طرف ته چې بای کده ز کوم نه دان وي ته بخپله نه کویږي يا سوا موسونا او فتنه کافرانو لپاره په دوزخ کې اومده چې ان شجره دا وندا تخرج فی اصل الجحیم تراوی په یښ د جهنم کې طلواها دا سرونه دا طلواها ددیقن چی یا طلواها ددی غمیبی دا داصدیک دا دا دا دا انه رؤوس الشیاطین تبوای چی سرونه دشیطانانو دی شیطان بچی کله کې مشهور دی نو چی دشیطان اسر بلا سمګی